Konserbatorioak jeskuan den ahazabaten zaintzea du helburu ekosistemaren oreka segurtatuz. Leku bat behar zen Erle zaintzeko, kutsaduretatik gax bi izanen zena. Mishel Zetuen, eta Aristeoa elkahteetako kidea. Koiektori biziki inpochtanta da, Erle geroai buruz, zenta, hauniz, kutsadura badugu berze Erlea jazekin, eta orktako Falta ginen leku bat eta erreginean errenalketa egiteko. Leku bat deia batuko plantatia uh, itxasun, mainan uh, leku hori da eta berze leku bat ginen ondiauga eta urgunau zena. Ordeon emengo mendietan ibili gila, eta Garaziko leku hori gaznatei gustatu zauko, ituritzen zauko leku, leku edera zela. Garaziko aldeko gaznatei baxa behar zen bezalakoa agertu zitzaien gisa oktan. Garaziko sindika eta ere, hastetik, proiektuaren aldea agertu da. Jojo goienetx. Me proiektu hori ezta gurea, baina guri ikerri daukute eta presentatu, eta segitan begi uneziko zidugu guau laborariak izan eta hazleak, eta ehlea ere gisa berean ibiltzen da. Eta bon, esplikatu da dukute ehle mota hori, etzela baita ezba euskal ehle beltza ehten baina eh, ehle mota bat da, Eurupa guzian bazena. eta orai asken urte hoitan intiren selekzio horiek baino lehenago johtzena. Egen nahi baita zailago eta mendiko uh, ingurumenari eta aro txagheri eta Obeki lotzen zenak. Apiriletik goiti, asiko dira ergleak ibajean ezagzen. Ahzain eta berze kabala azleekin ere informazio bilkurak eramanak izan dira eta ondotik ere eramanak izanen dira.